هو الذي انزل عليك الكتاب د دې اعلان د ما کوم سره مناسبت واضح مخ کی رشو دی مخکې خبره تر شیوه جنبيه رسول الله سره د یمن د نجران الله کېنا سی سیان راغلی او نبی الله اسلام سره چې کومه خبره تر شیوه وي نو پای کې نبی اسلام دا ویلی الاستطاع انه كلمه الله و روح منه تا تا پد نشته چې عيسى عليه السلام ته الله كلمه ویل کیږي او روح ورته ویل کیږي د الله ترپا نو پیغمبر اسلام ته وپر مهاله زګال پاس نو وسه عيسانو يحسبنا ذا زمند او الله د الله بچي دعو روح منه دا اللہ نروح دے روح دسری سیخو بچے نعوذ باللہ من ذالک نو دا قرآن دا سکس ما الفاظنا اغیی دلیل انیسا چهیسا علیہ السلام دا اللہ زویر نو دے عیتنو اصل که دا او داگر دا دا شو بھی جواب دا داگر دا دا دا پارا اللہ تعالیٰ دا آیات نازل کردے پدی که رب دی چھے اللہ آم رضاعت دی چھے نازل کردے دیو کتاب آیاتون پر دوکی اسمانی یو محکمات محکم مضبوط تغیری دی چھے فیتباب دمانے سرم مضبوط تیو مطلب واضح تیو مقفوم واضح هن ام الكتاب دکا آیاتون اصل ده کتاب داست کسم آیاتون شیغم التشابی دی مانی پٹی دی انداد آگی دا پارا اصل دی دی اصل تبا گوری وازیو آیاتون تبا گوری نو دا دکا نور آیاتون چی مانی اونو آیاتون ادا سیدی چی ام متشابی دی معنی کی پٹوال ہے نظام کوئی کہ آیاتون مخکم او متشابی با اصل جواب ترازون ہون مخکم ستوے لکی که متشابی ستوے لکی مخکم آیات او متشابی نوپدی کے گان اکوال نا علماء ہو دی لکه په لابل نه عباس یو روایت ده د دغري په پيش کړيدي دا دغه ولا محکم دي او نور چدينو نور متشابيه ده هغه دې ايته څخه ته نام کړي یو روایت ده شوي ختم شوي دي مخذوب ختم شوي دي. ناریتہ متشابهې له کوم احکاماتو چې موږ مثلا مزد زکات ده داسې آیاتونه دي ناریتہ حکم ولګي بعض علما اراد وایي چې په کوم کې د حلال او د حرامو ذکر ده نام حکم دی او چې د دینه سی وا خبرېږي د تقریبا د سبه تفصیلی اتا دا بیان او ات کو لید علماء ات مطلبہ د محکمېن کړی دی اته مطلبہ د شعبان کړی دی دا بیان کړی دی خو ځان پلان د باندې کوکه تاسو ته وضاحت کوم د حاصل یو دی ات کوونکو کی ذکر شوی دی مازی حلال او حرام کی جامت شوی دی مازی پرایست کی محکمې باندې پرایست کی باندې هر آيات چې دا غيم مطلق واضح دي کایې چې د ذکر دي که د حرامو ذکر کړه که د فرض ذکر دي که د مزد ذکر دي که د زکات که د صورت امام ذکر هو چې مطلب یو واضح ته انسان د ګړي کی مسله ته واضح حدا نو دې تم محکم اپات شذ اپات جمهورمو ذکر کړی دا یو مثال مثال ذکر کړو دا مستقل تاریخ نه ده نو محکم مطلب تاسو د هغه مطلب واضحه مساله په کې نو دا اصل د کتاب دی د عمل لپاره اصل شی او د متشابه دي متشابه کله د اتا کوي خلاص تمامي متشابه یو متشابه حقيقي دي چې بالکل په مطلب یې شک نه کوي لکه مثل مثلا د لام می دغه مطلب پدې شک نه نون قرآن کے آیات پیو یاسین قاضی دادی سمت ندیتا متشابی وی لگی دادی مانا کہ بالکل پتوال دادیتا متشابی حقیقی وی لگی پردی پاندی یا صرف الله کو یاد او دیم قول دار چنہ اللہ و نبی علیہ تن پڑھ زکر جزتا سو سار خبر کم اتا زمان پجے بنن پوئے گئے ندی خبری مطلب نشنو الله دې پیغمبر سره خبره کوي پیغمبر دې په پتن په ایجاد شوي مدا نماز بالله من زالب جهل کته وکړه په یوجبه پی خبره کوي اوستا خبره نه پیږي دې خو مطلب نشو دا هاه بس کارشه الله وا بس کار نه کوي نو د دې علماء وي الله په پیږي ته الله نه ال پیغمبر علی سلام زکه چې الله سره خبره کولو د کامل اسلام په بوي دو دا علاو نور خلق د متشابه حقیقي په امتشابه حقیقیو اندکره تاستماعی جکم حروب مقطعات تی در صورتی نو ابتدا کرا گلی یو قسم متشابه دا گلی اگرین قسم متشابه او دا قرآن کیم دیو احادیثو کیم دی را گلی قسم قرآن تی بازی محکم دی مطلب واضح دی بازی متشابه دی او دا کرنگی احادیثو کیم دو قسم دی بازی احادیث دا سی جی مطلب واضح دی بازی دا سی چیا دغه المتشابه دي په حججی معنی باندې انسان نه کوي آیات نو کې داسې ادنیو قسم متشابه دي خوفه وکښتا هوی که پټواله لږه یني هغه تا د علماء اصطلاح تاسو بل کمويږي هغه بار حل کوو ته کې د ځان په کویلو کوشش وکه باندې داسې معنی غړي یو دغه مشترک نه کېږي دغه خوفه ولما دعيه لپاره معنا رو بس د عملی ولا د روز نه کې شي په صرف تلابو کې کوششو کې بله لپس داسي چې اهمه مشکله ਕਰਨي مرني هغه کې تلابو کې ادا کرنه نور معنی ولر تلاپ کې نه دالي مطلب مازه شي بله مجمل نو دغه چې هغه علما ډیر کوششو کې مطلب یې نواځهږي او چې مثلا د نبي عليه السلام حدیث ته بل حدیث سره وروري نو دا اگه مطلبس شی واضح شی نو دا اگه خیفا ختمیده شی تا اگه لا روزی که مجمل محتمل ده, ده مشکل ده نو دا اگه لا روزی متشابه حقیقی نو دا اگه که دا عمل یو لا روزی او دران که سمیاد ساته بازی خبری اغداسی دی چه مثلا دا قیامت اخوال شو ما قرآن و حدیث که حسر آگلی خود تفصیلی اخوال یا جوش ما جوش بار اگر اگلی خدا اگه مستقل تفاصیل شو یادکرنگی دابت شو دا قیامت یا انامت دا اگه مستقل شو نو دا قیامت باز زی خبر داسی چه دا اگه تفصیل یا عذاب شو دا اگه تفاصیل من تمعلوم نید چه اگه کمی خبر ثابت تی پاگه بمونی ایمان نید او با تفصيل تفصیل دا قبلی دا متشابیحات نا یعنی من تمعلوم نو باقی که بعد ازانا خبری را ورسی کما خبر اراغلی را مثلاً قبر عذاب سزا اشتا او سنگا کی کتاب ادن خاری شید ادن ستب سیل گئے نو دیکی بگوتی ہو مزیدن نو نو درے کس مشو نو چکم متشابه حقیقی دے پدر یباندے صرف اللہ او چکم تکی مانے کر ری دی یا مطلب کے لک پٹوال رے نو دارے مطلب رو باسی لیارا بکی روزی او دا چکم درین قسم در قیامت بازی احوالی عجوز موجود در قیامت علامات داغی بارکی چکم خبر ثابت تی نا ثابت تی او چکم ثابت تی نا دی پڑی دی, دی نا آغم دا قبلی دا متشابیحات تی نا غیر ثابت تی نا دی, دی, دی پا آغی کہ با مون خبریں کی دی نوس رازے آیات مطلب بانی زان کویا کہا دا خطاستما نا متشابیحات ادری قسمی اوز دا آیت پا مطلب زان پوئے کہ اللہ وی چکم محکمات کی هنو انو الكتاب دا اصل لی چکم وازیج مانی والی دا اصل لی و اوخر متشابیحات اونور دین و اغپٹی مانی والی نو دا اصل پا مطلب زان پوئے کہ لکہ یہ ہو جائے کہ اللہ قرآن کی ہوئی چیسا دا اللہ کلمہ ابن جائے کہ روح تے دا اللہ روح تے دا اللہ نروح تے نردي كمان غذا مطلب واخدو كده الله <سؤال> زينا مطلب غلط ربنا كي خديه لم يلد ولم يولد نتا زي الله زي دي الله لم يلد ني زي بيقول دي لم يولد نا زي بيقول شي الله هو نماذويش تن الله دي جانب بند الله اللہو انہو انہو عبد نددہ عیسیٰ علیہ السلام مگر سچے دے یو بندر نکتہ قرآن کی رازی کی روح من مدرور مطلب زیو گئے اول تکی اللہو انہو انہو بندر ہے او مطلب آقا نمس ایکی بیا یو زید یو سچو بن زید بل سچو بند ایکی ما دانے اللہ این یتا خزمیو والدن دا اللہ دا فاردہ جائز نیدی چی اللہ ویتوب سر اوکا سنیسی اللہ پر ازوی ضرورت نیشتا نبتعو لگی دا چھر کم آیات اغا پتے مانے والا دینا بازی خود دا سی دی چی دا مطلب د خویان آلاو بل جا تا معلوم ملے خود بازی دا سی دی چی دا اغی مطلب معلوم دیشی مطلب کی تسوچ کینو دا مطلب بین نبیانا چی قرآن کی بل جا کی آیاتی دا اغی مطلب ب شکم پتے مانیوالا آیات تے مطلب چی واضح ہے نو کارا مانیوالا آیات سر بیو گوری اگه سر بیوشان کی مطلب ہم جن طرح ہے نو او سو مطلب اگه بیان کو نو اللہ تلاع دلاغی رد و گوچی گوری دو قرآن متشابیحات معنی چی بیان ہے نو مخکمات تبا گوری چیلن مخکمات و کممانی کم سر مطابق معنی رازی نو آغ معنی با اخلی نو آیا مينو بازده ده کتابنا آیات محکمات وازه ما نوالا لی <تصفح> قرن امو الكتاب ده اصل لکتاب دی فتفصیل ده مشابهات ده اصل لی واخر وانور ایتنا متشابهات اغپوتو ما نوالا فاما اللذین ده اس اللح خلا حکم بیانی دوارو کس منو چکا بارحال دا اغیاء مطلب وعظیم تپا غیبان مسلم جکم دی عملم که دیشی دا اغیاء ایلم هم خاصلے دیشی دا اغیاء مسلمز دکلے دیشی ہوچی کم نو اللہ دا اغیاء بارا که پرمائی چیده چا پزنیوکی کبوال دینا اغیاء با متشابید سلید دو قسم خلق دی اللہ ودی چی کم خلق دا سرچ پزنیوکی کبوال دی نو قید تبعونا دی بلگی تابداری باقی مادا آغ تشابہ منہو چکم دا دی قرآن نمتشابین لکتا تا عیسائیان را لچکم متشابی الپاز روح منہو دا اللہ زوئی دا آگئی پسیولا گئی دا ندرین سوٹ مرادی بازی ویسائیان تا مرادی بازی ویدا اوہ دا, دا نجران تا مرادی ہر آغاز سو لیکن پتی سمانا کی احل حدیث احنات احل حدیث وید خودا مطلب دا متشابی آیاتنو مطلب غلط تریکی س اللہ فرمائیتا امن لزینا پرحصی آغا کسانی فی قلوبیهم زیون چی تزود دا آغی کی قوبوالی گمراہی دا دلالت پی پیت تبعونا دیب تابیداری کی ما دا آغا آیتنی تشابہ منہو چی مطلب متشابہ دی دا او دا به دا آغی دو مقصدی یو ابتغاء الفتن فتن لقول تو مسلمان کے فتن پیدا قول <متلابی> مطلبی کینو مطلب یو خپل ته مطلب واضحینه نو یو مطلب دی نه بل مطلب دی بل مطلب دی نو یو بل قرآن کې خدای پکوروخ مننه دا لازم دی بل ځکه یو لمېل الله سبحانه ګوړي دي ور قرآن د دې ځکه دا یو یا ځکه یو مسلمانانو با فتنه پیدا کی فتنه لټول به مطلب دی واقتغا تاویل او متشابهات ته څه د سره ابتغا تاویل دی د پاره د لټول او د مطلب د متشابهات دا غی ده حقيقي مطلب نټول نو حقيقي مطلب هداست نه مای صرف الله تعالی دی چې تداز شي په سېږي چې امه انسان معلومه نه شي راکو یو کار شي کولی شي دین کې نه په کومه متشابهي دي پټه او ته په بیا لګیدلې مطلب یې معلومه کې کوم د پاک کار بیان کړی دی دا بیان معلومه کچکم مت شدید متا هغه پس الله دی هغه پسې لګیدل ځل کې کوواله مسلمانانو کې فتنه ته دا کې فتنه راځل بلدا اګه مطلب معلومه او مطلب یې معلومه ول نه شي ینه په هغه کې تحریم کوي غلط معنی بیان ځکه معنی په طرف الله تعالی دی دی تما دې نه نه نو نو خپل مقصد نشي راسه دی ځکه دا صرف الله تعالی دی او دي د دې جملې یو بل مطلب فاما الذين سوک مرادی نو تاسو څنګه ارجو ته مرادی الذين لفظ امن القران سو جدا کار کوي ددا څه یا تاسو مطلبونه لټای چی هغه پورتي انه هغه زیاتې کی او تاسو کار په سکیږي دغه مقصد حاصلول نشي خو و امام سید پیغمبر السلام یو صحابی دی نو اورو دغه دین خوارجو را دي خوارج سو ګو د یوه دغه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې د دې اصل او پیغمبر علیہ السلام په کو یو پیغمبر علیہ السلام تاغه ای عدل عدل کوي پیغمبر ته عادل نو کوي پیغمبر علیہ السلام مت ای جز عدل عمر سے قتل پیغمبر علیہ السلام توینا او د دې انسان نبی پر پیدا د اخیي پیغمبر اسلامي صفت بیان بیان کچدا څخه خلق بیدا څخه خلق بې بيد علي څخه دور کې اتخره کسانو چې زموږ مسلمانانو داس تلاوت وکاو چې دغه د خیمونه باندې تلاوتونو आवाज راکاو او دا کندي بالکل سیدو سره لږ شو اتخره کسان په یو موقع باندې تفصيلي واقعيات دي په یو موقع باندې جنگ وشو د مسلمانانو خپل کې جنگ وشو علي څخه غرم د مسلمانانو ځان نه چی وي هغه خپل او د غی مال مال غنیمت ای د غی غنیمت نکوه او مسلمانانو دو پر کېږي د پاره ک مس که فیصل مقرر او شوا نو بس هغه ده د کی خبر او ک ان الحكم الا لله د خو فیصله کوم کې مقرره لسی بیا ته او فیصله خو بسره لغ نه یي یادی آیات تو مطلب عبد الله ابن عباس به سوي سره مونږه زرو په ګذر کسانته واپس شو او د شفق زر علي سي پیا قتل سره ده او نبی رسول الله نا راته خبر و چې دې د ایراکه خلق د کتلول شي او سرونه دل تر عليش نا غدري په وکلام ونار وکلام ونار وکلام ونار اور سپیری د اور سپیری د اور سپیری دا نا خوشالي د اغه چې دا چې کتل پر خوشالي چې دی شو انو دا الپاز درے پیرے ہوئے او بیایا یو تابیر ہے لدکہ صحابی تابیر ہے تینا تقو سکر دا خبرتا نبیل سلامنا اوڑے گئے اوہا تیو پیرنا دو پیرنا درے پیرنا وو پیرے کچرے دا منی اوڑے گئے زمان اومن رزی کانشی نو دا خواری دا ایتونو غلط مطلب بیانو او پا علی سے باندے بغاواتن کرو پا علی سے باندے بغاوت کړه طغاباندی بغاوت کړه دایتنو کو مطلب باندې نو په دغه د بغاوت د وجه نه سره کړ کټاله کړ بیا د لای نه باسه لړ وته او شریف کې فیصله مو فیصله کوو کې مقرره د حسن روانه دي خاون اختلاف راشي قران کې الله حکما من اهلی د خزی خاون په مس یو د خاون د طرفا یو د خزی د طرفا فیصله کوو کې مبارکې د فیصله د خوته برایي وږي نالسه د دې آیات نه مراد خوارج واله تر کړ دا ترګه او مسلمانانو په بغاوت وکړو په غلطه مساله باندې علی سیف عربیہ د 2030 غینو وقف شو عبد الله بن عباس سره مناظره وکړه او جوابونه ورکړه هغه شپږ زره سنچین نو دای بیا کتل نو د دې نه مراد اخرته نو مطلب هغه الله فرمایي وما يعلم تاویله الا الله داسي اياتونه په څه څه كله مطلب له پوهدې شي الله و ما يعلم تاويله د دې په مطلب باندې نشي پوهدې طالب په ده انجام راځي حقيقي مراد راځي په معنا ده مصداق راځي و ما يعلم تاويله د دې په مطلب باندې نشي پوهدې اسو الا الله مگر کله دې په مطلب باندې پوهېږي نو اسو پوهېږي صرف الله پوه کوېږي اُس آلیمان ما آلیمان پی پوئیدو نو اللہ فرمائینا وَرَّاسِكُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ دی پا علم کے علم اک لک دی پا خلق دی پا علم کے نو آغی سوائی آمَنَّا بِهِ اُن پا دی ایمان دون دی نو دے سرداغ خبری جواب نوشت چالکا پا مطلب بسا دینا پوئیدو نو قرآن کی نازلو سلا نو پایداشتا اس موس کان په اغیره د ثواب مليګي عملو او د ایمان په پم ساده چرنه الله ومني او نور الف لام میم داغه بنکار اسان د بذر کې ایمان کو صاحب جدا د الله تعالی کلام وي ابلم زين درال الله پرمای ور العلم چې کوم خلق دی په علم کې یقولنا آمنا به اغي وي ایمان راولې به په دې پر متشابهات باندې اکل من عند ربنا دا ټول په زمون دره ندی کوم متشابهات کې کوم حکم دی دا ټول د الله زمون ګره په طرف دی وګوره پدې کې په هند عالم د یو ما ارزه وکړه او چې ګلان د ارزه د پای د متشابهات او مسل راشن په امتيان شيباس دګه بوت نه و امتيان دې د و چې دا د اوشه تمناي او ته تنمنه کړی شي بس تا باندې از مې شوي او جاهل سره عام هغه عموز او د سمز د کیناره ته وېداز نه کړه دا په امتحان دی عالم سره موږ او د زده کړي دی په برعالم کې چې متشابهات تلجي په باس د کې د کوټ نه امتحان دی په دې به سره بیا سره ایمانه خبره وکړه کل من عند ربنا که متشابهه ایت نه مطلب یې تت او که مطلب یې اختاره دا ټول زمونږ دی جانب نو دا تورسحونا یو مطلب شه ها اذا جمهور د ټول <سؤال> دنیا تي کوم هغه سنت علماء دغه دغه مساله دا چې په مطلب باندې صرف څوک وي الله یو په بل دي کې و یعلم تاویل له الا د دې مطلب باندې نه مگر الله ور او په خلک پعلم کې چې دی اي په نہ پہا علمان بکوئیږي په ظاهري مطلب باندې بويږي حقيقي مراد باندې بالکل څوک نه بويږي پاکي باندې صرف الله وي زين مطلب دا ده صحیح مسئله دا غره مطلب صرف الله تعالی دی والراسکون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو لي مگر خوندان د عقل نسيت نه قبلې مگر نہ مسلم روایت ہے ائشی سے روایت ہے پیغمبر نے صلوات والسلام دا ایت الکتاب اب یہ پیغمبر نے فرمایا چتا خدا سے خلق ہوئی ہے چکل ا گئی متشابہات کی گوت ہوئی نو فو الک الذین سماهم اللہ فحذرون دا خلق تے کہ اللہ قرآن کے بیان کرے دے جتے انسان بچ کے رہا تے زمانے کے خوشگنشتے ہویا پھر کہتا ہے میں علی او د کیا اسنه من کړی اغه په دې شي نو کې ګوتوی په جنبی جنه مزاګۍ دک قرآن او حدیث قرآن او حدیث ولر چې आवाज کوي د کیسما یتونه کې اغه ډېر ګوتوی ښه متشابهات ربنا لا قلوبنا بعد اذ هدیتنا ورسیمن بالعلم ايله د جوان په کار انسان ته ہدایت ملو شي صحیح مثلا ملو شي په دې دا بس دک دا بنس دک نو پته نه او په مت شهادت کوي پیلتي شروع کی نو انا ورته دعا ذکر کوم دعا پکار دا رب بنا اے رب زمونلا لا تزغ قلوبنا م نکا زمون زملا دا دعا کئ چې کم کلک عالمانی هغه دا دعا کئ لا تزغ قلوبنا خدای زمون زمينه م نکا گئے بیا خو یانو په خو خلکو خبره الله رانا کړه دی یا الله موږ ته تعلیم راکې دي دعا چې دا دعا کوي چې زمون زمينه م نکا گئے بعد روست د دینه چې دامت هدایت کو هدایت په لار درته وغځل چې محکم آیات چې مطلب یې واضح تیز د کلام عمل به کې متشابه صرف د کلام عقیده به ساتي چې مطلب یې نوازیه کې عمل به څنګه وکي پایغه صرف عقیده ساتي باو از حدیثه روست د دینه چې هدایت عمته کو په مطلب دې کو وهب لنا بنل ذل رحمتا او تراجي ذخل من ترحمهه مهرباني ان کان تلواح خدايته چې ور کلا قوم کی ور کلا قوم دعا کی څه لا د زړه کو غو لازم نه ځو نه مکړه حدیث کی راځي پیغمبر اسلام فرمای چې د انسان د زړه دې د الله تعالی په ډور بوته کې اوس دې حدیث د توثیق ده د متشابهات نه حدیث سننه دا متشابهات ملتو اوز دی کرانه دا اللہ طلق گطه فیحن برلی اللہ ابن آدم قلوبو ابن آدم کلوها بین اسبعین من اصابع الرحمن دا طول بندگان زمنا دا اللہ طلق گطه کیدی اوز دی حدیث کرانه دا اللہ گطه او رالی چه دا, دا انسانانو طولو زمنا دا اللہ طلق گطه دا اوگطو کیدی اوز دا حدیث دی سنک دا د ان الله غوت دی پس دومره به کما یلی کشنې سم چې الله د شان سره مناسب دي او څنګه د الله تعالی په غوتو کې دي تفصيل او حقیقت یې څنګه لري صدنه مراد بس پرې باندې به ایمان لري بس د الله تعالی په طاقت کې چې مطلب او تعویل بیانې باخه خره کې چې کوم مطلب بیانوي د دې مراد کنټرول دی یعنې د الله تعالی په کنټرول کې ځکم ترته الله نو موږ چې راستیبین په پوئګنه دغه مطلب په ظاهري مطلب ایه بیانول <سؤال> شي او ظاهري مطلب د دا داشه د الله <سؤال> تعالی په بوټو کې یعنې الله کله طاقت کې چې کوم ترته الله لای کې هدايت تعالی او کوم راه کار حقيقي مطلب ای الله تعالی موږ چې دمو وجود نه سم مرادي نو بهر حل په دې به ایمان ساتو پیغمبر اسلام داو فرمایل چې په دا د الله تعالی او الله چ كم ترت علي نو اگ ترت يلوش نديت يا امبر على طاعتك اللهم مسرف القلوب سر قلوبنا على طاعتك ايه على اونجيا ذنون ذونا دا ده دعا ثري دعاء دا ده ثرينا دعاء الله نو دواټه کولیږي د په کار د خدای زموږ دونه د ریګر په مالاسته په جریه تراوست ربنا او چې دونه د اوه له یو ربنا ایربزنګ انک جامع الناس تجمکون کې د حل په یوم داسه ورځ تعالی را به په داسه ورځ کې لاره به په دې چې شک نشته چې رز د قیامت تا نو خدای داسه رز روان را کده داسه ربه چې په دې کې به جمع کولګه د په دې برقرار او ان الله لا يخلف الميعاد الله کلمه خلافت نکړي دا خپل نو دا دوه غني خپل په کاریغله چې زه کو د دینه رسټم مګم راځي بس نه ورنه هو الّذي لما ترى ازسته عن زمانه کتبا چی نازل <سؤال> کردی پتابانی قرآن نران من هوا زید دینا آیات مختمات آیات آیات دی مختمات واضح مانو والدی احنا دا آیات نجدی امول کتاب دا اصل دی کتاب دی پتفصیل دا متشابیحات کے و اوخر و سنور آیات لا متشابیحات پتوانو والدی مانی پتی مطلب واضح مدی فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا كَثِيرًا فِي قُلُوبِهِمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ كَمَا يُؤَوُونَ غُمْرَاهِدًا فَيَتَّبِعُونَ فَسَادًا لَّيْسَ مِثْلَ هَمِنْهُ مَا أَنَّ آيَاتُنَا فِيهِ تَشَابُهَاتٌ مُتَشَابِهِ الدَّيِ پټ ماننه والے دي منه دې قرآن تشابه منعود ده قرآن نا ابتغاء الفتنة ده پارد لطول ده پتنه وابتغاء تابینه ده پارد مطلب ده مطلب ده کم معلومی گی نا ان تحریب پر کیونکی غلط معنی بیان کی اخبر مقصد تا اللہ ویدی شرسه ده وَمَا يَعْلَ مُتَابِي لَهُ او نَقْوِهِ جِبْا حَقِقِ مَطْلَب ده ده آیاتون مُتِشَابِهُ بَانْدِي اِسْتُوءِ إِلَّا اللَّهُ م وارازقون في انفي او فق خلق قلم کی اپون یا دیوے نو فق خلق قلم کی شوبن حدیث کی راضی چې کسب کړو نو بیا ځان بریکي او جبرت یا او زلے ہدایت والا زلے. او غلی ہدایت ولازلی او ګره حرام ناتې او پن بدن حرام نه ساتي نو دا تہ چې علم ورسري یو دا سپاک کوي نو وارافقوا لا فلكنا عني فعلمتي يقول اذا حضرتي امننا به من امام اولي بيقدر وتشاهدت امني كل ذاتي كما تشاهدت النبي ومقتنات النبي من عند ربنا بجانب ربنا مندي وما يتذكرون فلي الا سر رَبَّنَا اِرَبَ زَمْغَا بَا تُزِنْ قُلُوبَنَا تَمَّا قَعِزْمُنَا زَمْغَا بَا دَئِنْ حَدِيْتَا مَتْوَذِنَا جِتَاهِدَا اَتْفَرِدَ مِنْتَا پا محکم جا علم عمل اپو متشابه صرف اکی برا وهذا لنا وآتينك بالله كر جن قلنا رحمتك يا رباني انك انت يقينا تجنب الصواب الوهاب وتومك دي رحمتي ربنا ربنا انك جن الناس يقينا تجبون كيفك لليوم ان الله <سؤال> يَعِدُكُمْ وَعْدًا لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ مُخَالَفَتَ كَيْدِ وَادِ يَخْلُلُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ مُخَالَفَتَ كَيْدِ وَادِ تذکره وادِ چې مواده وعده ده الله په اندي کې نصره کوي